Digitális kultúráról érthető érthetően a DTN-ben. Időutazásban fogunk most részt venni. Noha a képen éppen a 2017-es évszámot láthatjuk, viszont képes Gábortól mindjárt megtudjuk, hogy ezt a gépet melyik évből kaptuk meg. Hát először is lenyomom az Entert, és már válaszol is, 1978-ból érkezett ez a Commodore sokszámítógép. Az egy majdnem mondjam, 40 éves gép? Majdnem 40 éves, és az egyik első sakszámítógép a világon, ugyanis 1976-ban mutatta be a Fidelity nevű cég a világ első sakszámítógépének a prototípusát, és ennek az elődje is 1976-ban való, ugyanis akkor a Commodore cég már gyártott egy Kim egy nevű számítógépet, egy ilyen egykártyás számítógép volt, úgy nézett ki, mint egy alaplap, és arra egy Peter Jennings nevű úr már építette egy sakkprogramot, és ez valakinek annyira megtetszett a commodore hogy csináltak belőle 1978-ra egy ilyen célszámítógépet, ez lett a Commodore cseszmét, ami láthatóan közel 40 évesen is kiválóan működik. Képes Gábor IT muzalógusnak már a tudása is lenyűgöző ezekkel a régi gépekkel kapcsolatban. Köszönöm. De hogy fokozzuk ezt a hatást, most hangulatban is idézzük meg ezt a korszakot. 1979-ből ennek az említett Fidelity nevű szaggépnek a TV reklámját fogjuk hallani és látni. 1979-ben járunk. The és már semmi továbbeső videótrüklát a reklámban, csak mondom. De ami elképesztő. Hogy? hogy ez a Fidelity számítógép megszólal, ebben volt egy beszédszintetizátor, Igen, ez volt is. a Fidelity gyárnak az egyik specialitása, és nem csak sokszámítógépet gyártottak, hanem Voice Bridge Challenger-t is, tehát bridge elő, beszélő bridge számítógépet is ami egyébként egy vonalkód leolvasóval is kombinálva volt, tehát a kártyalapokat be tudta olvasni, tudta, hogy mit húzott a játékos, és arra egy ilyen szintetizált robot gép hanggal felelt. Ez drága volt ez a sak gép egyébként? Igen, azt hiszem, végén. hogy ezek meglehetősen drágák mm -hmm. voltak, ennek ellenére Magyarországon is megjelentek a 80-as években, főleg a Mephisto nevű gyártmányok, és volt egy ö, idős, akkor már kimondottan idős mester, ugye Radnóti Miklósnak volt a, a kort és egyébként hasonlóan borzasztó élményeken ment át a második világháborúban Linner László, mm. aki fölkarolta a számítógépes sakkozást, és egy mikroszámítógépes világbajnokságot is a 80-as évek elején itt Magyarországon rendeztek meg, erről a mikromagazin annak idején Beszámolt. bőségesen be is számolt. Évforduló, évforduló hátán, mert hogy a másik aktualitásunk az, hogy 20 évvel ezelőtt győzött először a számítógép ember ellen. Igen, ez egy a rem... Deep Blue volt. D-Blue, emlékszünk mi is, mert a műsorban erről már mi megemlékeztünk annak idején, arról, hogy Kasparov ugye, aki akkor volt a legnagyobb sakkmester a világon. Így van, Ő, ő sikerült maradt... legyőznie, hát kigyűjtögettem róla néhány adatot, és ahhoz képest, hogy ennek a Commodore cseszmétnek a ROM memóriája 320 byte, kérem szépen, a ROM memóriája pedig körülbelül 5 KB. hát ehhez képest az az RS6000 SP nagyszámítógép, ami futott a d Blue, az 200 millió sakkállást tudott kiértékelni, az adatbázis a 4000 különböző megnyitást, és 7 200 ezer nagymester játszmát. Tartalmazott, tehát brutális erővel győzte le az élő ellenfelet. De egyébként, hogy visszatérünk egy kicsit a múlt gépére, a komodorgépre, hogyha most ezzel akarnánk sakkozni, akkor ez még mindig működik? Hát kiválóan működik, és engem megver, mert én nagyon gyenge sakjátékos vagyok, tehát engem zavarba tud hozni, de azért egy komoly sakmester azt mondja, hogy meglehetősen gyenge játékot játszik. Tegnap vettem hozzá játékbódban egy olyan sok ami be van számozva, illetve betűkkel jelölve, hogy, hogy melyik sok figura hol áll, mert így lehet követni. A mert játszalat. azért ez még nem úgy működött, ugye, hogy a saját kijelzőjén olyan egyértelműen ami látásmódunknak megfelelően jeleníti meg a sak tábla, vagy a sok nem, játszmálását. Hát most ezt a betű- és számkombinációt, úgy, uh -huh. aki led diódákkal szigorúan. Óriási. Viszont már ilyen, hogy, hogy szokták ezt mondani, milyen érintkezők a gombok, ilyen gumimembrános érintkezők. <gül> Igen, ilyen fólia érintkezőnek tűnik. Inkább. Ez azért is érdekes, mert például ilyen érintkezőket láthattunk az X81-es kis számítógépen is. Pontosan, most az három megint... évvel később jelent meg, és szerintem van róla egy fényképünk is, Segíts nekem, légy szíves. Hogyne, ne, van, van, van bizony. Igen, van, hát bizony. ez egy emblematikus történelmi pillanatot ábrázol, a Naima János Számítógép Tudományi Társaság informatika történeti kiállításában készült tavaly, amikor a kutatók éjszakájára meghívtuk Pappetra nemzetközi női sakmestert, aki szimultánt játszott egyrészt a látogatóinkkal, mert szerencsére tele voltunk látogatókkal a kutatók éjszakájára, másrészt pedig számítógépekkel. De mondom, Lát, hogy Petra ő... fiatalabb, mint ez a egy, Úgyhogy egy kicsit zavarban volt tőle, hogy hogy kell játszani, de azért könnyen legyőzte, ugyanis ez egy kilobájtos, ez a számítógép. Igaz, úgy látom, hogy egy RAM bővítő van beleépítve, úgyhogy lehet, hogy ez egy 16-kás ZX81, de a maga a játék az egy kilobajton futott. De magyarul még akkor nem tudta a Blue-nak a teljesítményét hozni. Kicsit alumlotta, igen. Na, van még ennek a résznek a végére egy poénos kis videobejátszásunk. Azért akarom előre elmondani, mert nem annyira triviális mindenki számára, hogy mit fogunk látni. Egy sakautomatát látunk majd mindjárt, és majd láthatjátok, ahogy egy robotkar benyúl a saktábla fölé, és aztán innentől figyeljetek, hogy mit csinál ez a robotkar. Köszönöm, Gábor, hogy milyen. Ez gépet egy Novak nevű, vagy gyártmányú sakszámítógép 1982-ből, Z80 processzor köré épült. Leginkább úgy néz ki, mint egy korabeli lemezjátszó. Ilyen, az itt nem látszik a képen, de egy plastik fedője borítása is volt, és egy kis robotkar, emelgeti a sakk figurákat. Hát egyébként éppen jövő szerdán fog nyílni a Mi és a Robot című robotika kiállításunk, az informatika történeti kiállításban, úgyhogy nagy szívfájdalmam, hogy sakkozó robotunk nem lesz, viszont lesz helyette focizó robot, meg a marson virágokat gyűjtő robot, meg mindenféle más, de sakkozó robotunk az pont nincs. És nem tudom, hogy láttátok-e a poént, az volt az érdekes, hogy a, a robotnak a karja benyúlt, és először úgy csinált, mintha habozna a lépés előtt és így a kis ujjait össze pödörte. Összemorzsolgatta, mint ez egy, egy szorongosok Ez Nem lehet csak úgy lépni. De 1982 egy, egy, egy geget nem tudok kihagyni. Árpi kedvé, most, most, nagyon, most nagyon magyarul fog beszélni, de Asztalos Jánosnak volt egy kitűnő filmje, A dolog, ez volt a címe. És a dologban, a dologban az én egyik kedvenc színészem Kurt Russell, öt most nem fordítom le, egy sakkompjúterrel viaskodott és veszített, majd, majd 82-es sakkompjúter, és majd beleöntötte a sörét ezt itt ne játszhatok el, úgy Sőt, még akkor, hogyha egy filmes utalásunk lehet, bár azt nem tudjuk megmutatni képben, volt egy másik film is, ami már a 70-es években ábrázolta a sakk komputert Hát még korábban, 1968-ban a 2001 ürodűsze a című filmben a Hell, a fedélzeti számítógép, ami aztán sajnos egy kicsit megkattan, és, és emiatt néhányan elvesznek a legészségből, viszont kiválóan sakkozott, és egy erősen a későbbi iPad tabletekre Emlékeztető formatervű konzolokkal lehetett vele sakkozni. Akit jobban érdekel ez a story, a jövő hú, ezen az oldalunkon van egy nagy cikke a sakszámítógépek történetéről. Köszönöm szépen, eddig tartottam is a második részét, és rövidesen folytatjuk. DTM A digitális világ érdekes.